Señoras y señores, bienvenidos a la 47ª edición del Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña. Les agradeceremos tengan la amabilidad de desconectar sus aparatos de telefonía móvil. Muchas gracias. Con todos ustedes, Daphnis Valdúz y Melina Macius. Ladies and gentlemen, welcome to the 47th edition of the Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia. Please, be so kind to turn off your cell phones at this time. Thank you. Please, welcome Dafnes Balduz and Melina Matheus. Bon hola, hola. Hola, hola. hola. Ens sentiu. Oh. Sí. Hola, bon Parlem dia. Fort, doncs. Tenim problemes, eh? Avui per començar el dia, de presentem. Gràcies. Us presentem Stereo. Una pel·lícula amb dos colossos de la interpretació que es presten a un tour de forç físic en aquest fosc i complex thriller. Un d'ells interpreta l'Eric, que és un paio que només pensa fer-se càrrec del seu taller de motos i a passar l'estona amb la seva nòvia i amb la filla de, de la seva nòvia, però de sobte, de sobte, entra a ser a Henry, que és un paio que s'enganxa a l'Eric com un paràsit, diguéssim. Potser, potser que mirem la pel·lícula. Mm -hmm. Què vols dir, que no expliqui el final ni D'acord. Maximilian L. Super original. <laughs> El director és Maximilian Ehlenbein, un jove director alemany que després d'estudiar Ciències de la Comunicació i Sociologia va començar a treballar com a assistant i director de fotografia. Fundador de Fat Lady Film Production va debutar amb el llarg Chef's Craft. Perdonem, no dominem l'alemany. Donem doncs la benvinguda a Maximilian Ehlenbein i el productor Alexander Bickenbach. see Thank you very, very much for inviting us. Um, this is actually a very, very big pleasure. Um, you know, films like these are very, very rare in Germany. All, there's no culture for thriller or genre in, in cinema nowadays in Germany. So we were very lucky and uh, very happy to actually make this, could make this film. And... Um, Moltíssimes gràcies a tots per venir, és un gran plaer. Us hem de dir que pel·lícules com aquesta són una cosa una mica estranya de fer a Alemanya perquè és un país on no hi ha cap cultura de pel·lícules, de thriller o de gènere. Així que realment ens sentim molt afortunats. Yeah, we sí, uh, uh, i també estic molt fortunats i molt contentes de tenir dos grans acteurs que no pensava que hi hagués un dels meus filmes un dia, però ho han fet. A més a més, estic molt content d'haver pogut comptar amb dos actors de la talla dels que veureu a continuació. Mai no hauria pensat que voldríem participar en una de les meves pel·lícules i al final ho vam fer. Finalment, que aquesta pel·lícula s'estreni aquí al Festival de Sitges, és una gran recompensa. Gràcies. So, and our, and our festival trips ends a little bit at Sigis. It was a great year with Max traveling around the world. And we hope that here are Spanish distributors, because it would be a great chance to show the movie to an audience all about Spain and especially Catalonia. Thanks to Sigis, thank you the festival, enjoy our trip, enjoy stereo, enjoy the movies. Jo hem passat molt bé tot aquest any, el Maximilien ha anat a diferents festivals, ha estat un viatge molt llarg i molt esplèndid i aprofitem per fer una crida a totes les distribuïdores espanyoles, espero que els agradi la pel·lícula i seria una molt bona oportunitat perquè aquesta projecció pugui anar a tot Espanya i també a tot Catalunya. Gaudiu de la pel·lícula, gaudiu d'estèrio. Molt bé, doncs nosaltres us deixem amb la pel·lícula, ens plenarem que la Melina s'ha de baixar dels talons i ens veiem aquesta tarda. Bona tarda.